دان بسم الله الرحمن الرحيم وهو غير المكون عندنا لان الفعل لا يغاير المفعول غرز دمت رحمة الله ليلدمتنا غردت قول دي, دي اشاعره وبدي يغي وخبر كديوا وليو ان تكوين عين المكون تكوين عباره دال عين مكونه د راغې پهې بندېرت دوکنون وویللی وي چېناوه هو غیرول موکوون تین دا د موکوون نه غیر ده د توي او د موکوون په مابینکیینیت نسته شاریحولږې د د دا دی داوی د پاارې مختلف د لایل اول دلیلی دا وویللی چې تین باره د لهفیال نه عبارت بارارت دله مفول نو خبر دا خو بدی خبره ده دا له جمې دي بې یاتونونه دا چېفال د مفول نه مغایر وي که ذرب یغایر رو من مجربه لکه زرب چې د مجروب نه مغایر دا نوداررنګ توينم د مغایر د له مکوون نه او یا لکه مس نه ااکلو معکولهاکلو بارارت دا له فیال نه اوله ننفسې ح سوول ماه ممسدری او معکولو باارت د له مفول نو اکل دا مغایر د ماکول نه اکل هاین ماکول ما نه وی او دویم دلیل دا داسه کچیرته دغه تکوین نړی بارث له نفسه موکونه نو بیا به دغه موکونه اغه موک بیا به دغه موکونه اغه مخلوق به نفسه وګرځي ولې وې زکه خاره خبره د تعمومن موکونه ته په تکوین سره پیدا دي نو که تکوین او مکوونه عین سین او بیا به دا غا مکون مخلوق به نفسه او ګرځي لازم به سی اعلیتی د شیله لپاره د خپل نفس اعلیتی د شیله لپاره د خپل نفس دا هم باطل او دریم دلیل دا ویلی دا چې دغه مکوونه او تکوین په ما بین کې غیریت راغلی دا ولیک چرته دا نه دا دلیلم تام نک деяيته اصل خبره دويم دليل داله چې دغه دا دا تکوين غير د لمكون عينيت نهسته وا الا فيلزم الاستحالتين اما يلزم علتيته الشيء لنفسه و اما يلزم كون المكون قديمنا لكنه طالباتلن في المقدمه مثله وجد بطلان تالخ ظاهر د علتيته الشيء د خپل نفس لپاره هم باطله او دا رنگ کې دل دې مکوونات او دا کېدل دې مکوونات قديم دا هم باطله ځکه مکوونات او عالم دا خټول حادث دي وجد ملازمه دا چه لازمه دا چې دغه دوی استحاله بلازمه سي وي ځکه کدي تکوین او د مکوون په ما بین کې عینیه تراسي نو دغه مکوونه هغه په تکوین سره پیدا سویدا چې کلا دې سره عینیت تراغې نو بیا خو اي لته يدي شي له د خپل نفس راغې او دا رنگه ون د موکوونه مخلوک و ګرج او دا باې له او دوه مدارات چې تکوین خو قدیم و چې کلا د عینیت آ یتله موکوون سره راغئ نو بیا خو معلومه دا دا چې موکوونم قدیم د عالمم قدیم دا حالان کې مخکې مګه په د لاوثابت تکړی وه چې اعالمه او موکوات ته دالو جمې د هوادي سونه دي نو لازمېږې قدم د او دریم <coughs> او درېما ایستې حاله دام لازم یږي درېما ایستې حاله دام لازم یږي چې کله دغه مکوونه هغه مخلوق به نفسه او ګرځید نه د مستغنیس عانه ثانیه نو استغنا له ثانیه او له موجود نه راغله حالانکه دغه مکوونات هغه ثانیات محتاج دي درېم دلیل بداورته وای چې دغه تکوین اغا د مکوونه غیر ده ولیک چې په اغادد عینیت لا تکوین سره راسي عینیت لا تکوین سره راسي نو بیا به د عالم ل بار تعالی او ل خالق سره هیڅ تعلق هم را نسی صرف دومره بسي چې دغه صرف دومره بسي چې زاد دې باری تعالی دا به اقدم وي او زاد دې باری تعالی دا به قادر وي خو لیکن سن ادي باری علا په دې مخلوق کې نه وي تاثیر دې بارث علا په دې مخلوق کې نه وي ځکه چې دغه مکوونات عالم معرض دی وجود ته چې راغلي دا په تکوین سره راغلي دا د تکوین څخه لته عینیت ثابت کول دي مکوون سره نو بیا خو دې په خپل پیدا نو باری علا سره تیرب دومره تعلق راغلي چې اغل دن اقدم ده او دېغه په دې باندې قدرت راغلي دا نور ندیغه سنا او دخل په دي مخلوقات او په مكوناتو کې راغله ځکه را. دا دخل قوت ثابت شو دي تکوین لپاره او تکوین خدای ویلې چې آیندل مكون سره نو سنا دي باری تعالی دخل دي باری تعالی او تاثیر دی باری تعالی هغه په دي مكوناتو کې لسر را نغي ا حالان کې چې دي باری تعالی سیسنګ قدرت په دي مخلوقاتو باندې موجود ده دا. نو دا رنګ او تاثیر دي باری تعالی هغه هم په دی موکوونه چ کې بیا تکوین ت کوین ده نو بیاغو دا یو شو هم نه ثابت تږي نو دی وجه دا خبره بایله د چې سووکیا چې تین دا ین د له موکوون سره معلو م دا ده تکوین دا غیر د له او نه اوره مدارهره مداده چې کچیر ته موږه دا ثابت مو کو کوو چې تین او ینې نو بیا به بارث اعلی خالق اغا د دې مكونات او د مخلوقات د پارسينه وتالباتل فل مقدم مثله وجد بطلانو تالخ ظاهره د ځکه ثابته ده چې الله تالا خالق کل شيء ده وجد ملازمه وی وجد ملازمه ده چې خالق او مكون داغه چاته وی لکیږي چې لایغه سره تکوین قائم وي او په و سیکل دغه تکوین تعویلی چې د عین مکوونه ده نو مکوونات دا خو باری باري سره قائم نه دي قوام نو سیکل دې دې سره قیام نه دراغله نو دای خالق لپاره دې عالمونه ګرځیدا دای ثانیه لپاره دې عالمونه ګرځیدا سره لدینه فقط ایبره نو ثابته ده چې الله رب العزته هغه خالق لپاره دې مکوونات او دا خالق لپاره دې دغه عالم او د مخلوقات دا نو دا چلرم دلیل په دې خبره باندې چې عینیت بین, بین او تکوین او المكون دا باطله بلکې د دوړو په مابین کې غیریت ده او پنځم دلیل دا ورته چې تکوین او د مكون په مابین کې اړینیت نسته ولیک چرته د تکوین او د مكون په مابین کې اړینیت راسي نو بیا به دا قول صحیح سي چې خالق سوادو هاذل هجر اسودو خالق دی اغه ثواب دې ښکانی اغه اسود ده حالانکه ځکه د بول لازم وسې وې دې وجنه چې موکوینه هغه جوړوي چې له هغه سره تکوین قائم وي نو اوس دا غا ثواب اغه اسود سره قائم ده کنه او تا ویلې چې دوی دواړو په مابین کې عینیت ده نو کله دې چې عینیت ثابت کږي نو خالق باغه چاته وی کی کی چې له سره دغه خلق قائم وي نو دغه تکوین او خلق چې تا عین مکون وګرزاو هغه د عین اسود وګرزاو نو تکوین دې سره قائم سکن او چې د چا سره تکوین قائم وي او د چا سره خلق قائم وي هغه ته خالق وی کی نو بیا خو لدینه دا ثابته شواله چې دا کول د صحیح چې انما خالق سواد هذا الحجر اسود وتالبات له ځکه اڅوت خو هغه خالق نه ویلي کېږي بلکې خالق د ټولو شایانو د لپاره باری تعالی ده نو د اوجن په پنځو دلایلو د خبره چې هغه اشعاره او ذکر کړي ده چې ان تکوين عین المكون دا باطل ده او د دې لپاره تفتازاني رحمت الله علیه چونکې د اشعاره ونه ده نو هغه به د یو طرف نه دفاع کوي سبب ان شاء الله به د وضاحت او تفصیل راځي نه نه سره پنځو دلایل ویل دي د دلایل سنا څو ویش سيكون وهو غير المكون عندنا. وهو غير المكون عندنا تكوين بغير المكون وانه يكون مكبينة. ولكن لأن الفعل غير زكاة تكوين عبارة دا الفعل علمان محدثنا دام غير المفعل بضرورة بداهتنا. ومثال لا يوجد فيه. وكال ذرب مع المزروب والأكل مع المعقول لکه زر مغایر د له مذوب نه اقل مغایر د له معکلونهوللی هولو لوکانه دویمدل لو ل لو داات دو چې ک چېرته دا ننفسې موکوون چې له زیما نو بیا بهله زییمې دا خبره ا کوونه مکوونو موکوون مخلووق بنفسې چې دغه مکوون به پیدا کلییسوي مخلوق بهوي په یادېبار د ز سره بلا احتیاجې لسان یوه. ضرورتا انه مکوانونا لوجه ده بدا حد ده خبرنا چه ده پیدا سوی ده پتکوین اللذی هو عینوه چه غلد سر عین ده نو استحال ده رغل لافه یکون قدیمنا نو بیا خود ده مکوان قدیم و گرزی ده مستغنیس لسانیانا و محال دریم دلیل ده ده و اللہ یکون لیل سبیا خوبه د الله رب العزه او د خالق سره تعالی قرآن سه بیل عالمه عالم سره سیوا انه ما سیواله دنا سیغه او بندې اقدم دا او بندې قادر دا خو او تاثیر په دې کې نه دراغلې ضرورته تکونې به نفس اله وجد به د دینا چې تکون خو په خپل راغي و هاذا لا یوجب کونه خالقنا نو دا خو نه ثابتوي کې د لدی باری تعالی دغه تعلق دا خو نه ثابتوي چې دې نفس اقدم دو تاثیر نشته دا خو نه ثابتوي کونه هو خالقا والعالم مخلوقنا او حالان کې دا ثابت ده چې الله خالق او عالم مخلوق ده فلا يسح القولون باخنصيكي قول بانه خالق للعالم و صانعه هذا خلفنا داحم خلاف مفروز ده جمو غفرز كر ده انه خالق للعالم مخلوق له جدي خالق ده ام وَأَلَّا يَكُونَ وَأَلَّا يَكُونَ الله یکوونه او چ لرمد لل دا داوه الله ی يكونون الله تععاه چې الله به مقعونه او خاک نې لپاره د شیانو ضرورت نه ب داهتننهله الله معه چې معنا نویددي مقعون د پارا مګر دی تهویل کېږې قام بهی تويونه چې کله تینې م نو م خو لا یکونه قاائ من الله تععاله هغه خو نه د قام لذا دبارې تعال سره او پنځم داده و ان يسح القول چه سیدسی قول بان خالق سواد هازل حجر اسود دي او هازل حجر خالق ل سواد ازلامه نل خالق والاسود زکمانه د خالق او د اسود فارنوی مگر اغه چا تل کی گی چله چا سره خلق او اغا سواد قایمی وهما واحد او د دوه عبارت د لشی واحد نانو محل بیوی وهذا كله تنبیه